що воно поверне засліпленому діду Ганові його пізнє опереткове кохання. Приємно думати про приємне. Таке думання збуджує нервову систему, стимулює роботу серця, інтенсифікує обмін речовим. З таким піднесеним настроєм Петро Пилипович зайшов у лікарню. У нього сьогодні кілька операцій. Він зголів класти на стіл Зайцева. За нього просив Андрій Ващенко – девакуватий, непристосований до життя, а все-таки друг. Кажуть, що цей хлопець з виразкою дуже нервує. Молоде, недосвідчене, зелене. На стіл Миколу Зайцева – тореадор, тореадор. Коли Петро Макуха старанно мив руки, до кабінету хірурга зайшов терапевт Ващенко в халаті і шапеці. «Я хотів би бути присутнім. Будь і до чергової сестри. Дайте докторові бахили й маску!» Андрій Степанович одяг бахили, дбайливо зав'язуючи поворозки на худих голінках. Маску зав'язала на ньому медсестра. Ще зі студентських часів Андрія охоплювало незрозуміле тремтіння, коли він заходив до операційної. Мабуть, через те й не став хірургом. А хотів. Хірургія вабила його своєю прямотою, одвертістю. Розтяг, подивився, зробив, що треба, зашив. Не те, що терапія. Мандрівка в невідоме із зав'язаними очима. Вабила хірургія. Та не зважився, не зумів перебороти себе. Навіть роки фельдшерської та лікарської практики на швидкій допомозі де доводилося побіжно виконувати і функції хірурга, не подолали отого майже містичного трепету перед операційною палатою. Коля Зайцев більше не хвилювався. Апогей психологічного струсу лишився позаду. Він почував себе, як засуджений перед стратою. Отупило дивився на Макуху, Ващенка, лікаря-анестезіолога, асистента, старшу хірургічну сестру. Покірно дав себе прив'язати до стола, який більше скидався на вузьке спартанське ложе. Увімкнуто величезну безстіневу лампу. Ось уже зробив своє діло наркоз. Пора починати. Петро Пилипович скинувся очима зі старшою хірургічною сестрою, яка розуміла лікаря без слів. Вона як автомат виконувала його волю, його безмовні накази. Зате в руках Петра Макухи Нема нічого автоматичного. Це була продумана, виважена, вивірена творчість. Руйнування – ім'я створення. Рана – ім'я одужання. Ростин очеревини зроблено артистично. Чутливі пальці хірурга швидко, але обережно промацують шлунок. Ось вона. Невеличка, але болісна небезпечна подряпинка – викликана порушенням кислотного режиму в організмі. Спи, Колю, спи. Ти зараз перебуваєш на грані між хвилевим забуттям і вічним небуттям. Тонка ця грань, підступна, зрадлива, все ж залежить від майстерності хірурга, але й від поведінки твого організму, Миколо. Спи, друже. Ще зусилля, ще порух скальпеля, безжального і гуманного водночас, ще мить на грані життя і смерті. Та чому раптом спохмурніли очі хірурга? Чому явно стривожені асистент, старша хірургічна сестра? Що сталося Колю? Що має або що може статися? Макуха показує скривавленим пальцем робота хірурга кривава на малесеньку, ледь помітні цяточку. Ващенко уважно придивляється, і мороз пронизує його від голови до п'ят. Цятка блимає, як гнилий болотяний вогник. Гангрена. Вона пожирає жовчний міхур. Ось звідки ці нестерпні болі, ці миколені муки. Це його тоскне відчуття, ніби тіло пронизують кліщі ракової пухлини. Значить не тільки виразка, що ж, так часто буває? Основна хвороба тягне за собою вірну супутницю, супровідну недугу. Лише на мить в очах макухи спалахує вагання. Поглядом запитує про пульс оперованого, про стан серцевої діяльності. Відповідь анестезіолога невтішна. Пульс ниткоподібний. Треба діяти блискавично, може підвести серце. Тоді й наступить клінічна смерть, яку ми ще не завжди вміємо перемагати, а за нею смерть біологічна, остаточна. Це знає Ващенко, що пильно стежить за своїм давнім другом. Бачить, як мужньо він вступає в бій з грізною несподіванкою. І Андрієве серце сповнюється гордістю. Молодець, Петро, молодець! У нього не пальці, а гнучкі щупальця, які проникають у найтонші щілини, промацують небезпеку і безпомилково наносять удари. Пальці що пальця.